Qal al-Shari'hu al-Shaykh Ibrahim al-Bayjiuri, rahimahullah taala, wajal bguardum, wajal bguardum lahul. Tiga taeluqat, tandiziy qadim, b/nisbati l/zat Allahi w/cipatih, w Taala qabla wujudihi. Ah, ha, jatuh titik. Ha, jadi kita maklum ha, bercerakan ta'aluk ilmu ni ada perselisihan di antara ulama ahli sunnah wal jamaah rahimahumullah taala. Jadi yang sahihnya bagi ilmu itu hanya satu ta'aluk juwa ha, Dikatakan ta'aluk tanjizi qadim Dengan maknanya Allah tahu pada azali Allah tahu pada setiakala Akan semua perkara Sama ada perkara telah ha, Atau perkara yang sedang Dan juga perkara yang lagi akan jadi hadut berlainih telah sedang lagi akan Itu berkait dengan maklumat Adapun tahu Allah hanya satu Itu ha, kawan sahah Kawan itulah berjalan atasnya oleh Syekh Sanusi Dan mereka yang mengikutnya Muqabbi kawan tu kata Waja'ala ba'duhum dan telah menjadi oleh setengah-setengah mereka itu setengah ulama, Karena punya khusus Ba'dul mutakallimin ha, Setengah ulamak Usuluddin dia panggil mutakallimin ha, Mereka menjadi lahu baginya Bagi ilmi itu Salah sata'alluqatin Jadi tiga ta'alluq Mana tiga ta'aluk? Ha, bawa khubah muqtada mazuh lah Tanjiziyun qadimun ha, Satunya Tanjiziyun qadim Hak ni hak Tanjiziyun qadim ni binisbati Dengan nisbah Lizatillahi wa sifatihi jah Haa tu kaun ni ni Hok kata tanjizi qadim tu lah dengan akaun yang pertama. Sabik bagi Tuhan tu ta'aluk ilmu, sabik bagi ilmu ta'aluk tanjizi qadim. Dengan maknanya lulus tahudz dia kalau Tapi hok ni bukan semua, ha ya kilas itu. Hok nun kata al asya' tahu semua perkara. Ha ni kata hok-hok panggil ta'aluk tanjizi qadim makna tahu sedia tu dengan nisbah bagi Zat Allah dan segala Sifatnya sifat Allah Itu je dia kata Kerana zat Allah dan sifat Allah tu Kadima Zat yang sedia, segala sifat Allah Sedia, tahu sedia Hmm tu di Nisbah dengan tu je kata dia Ada pohon dulu dah Asyak semua Hmm Kemudian Ha, ini yang keduanya ha, Yang keduanya Ta'aluk ilmu yang Suluhi qadim ha, Maknanya Yang patut ha, Ta'aluk bahasa patut tahu ha, Patut sediakala lagi bagi tahu ha, apa? apa? Patut tahu Ini maknanya kata tak tahu lagi ha, Dia kata begini Bin nisbati li ghairihi ta'ala Haa ni dengan nisbah Mana dengan tilik Kepada yang lainnya Lain daripada Allah ta'ala Haa kanakki li ghairihi Kedih kedi mutoh mari tadi Li ghairihi ta'ala Ay li ghairizatihi wasifatihi lah Haa Lain pada Allah Lain pada zat dia sifatnya lah قَبْلَا وُجُودِهِ Haa, tambah titik jin Sebelum daripada adanya Nya ghairihi ta'ala tu. Ha, sebelum daripada adanya ada ghairihi ta'ala tu. Itu patut tahu. Bukan tahu dah. Hmm, patut. Bukan tahu bil-fraqlik. Bukan tahu, tahu sungguh. Tahu sungguh tu masalah Tanji Zikoden nak dia tak tahu sungguh kerana bari tak ada lagi ha ye lagi kot tu dia hanya dia tak dia patuk tahu sebelum pada adanya ada gairihi dalam patuk tahu hmm jadi kira-kiranya nak supaya dengan ta'luk ta ilmu apa dia nak supaya dengan ta'luk ta sama basar benda yang belum ada patuk lihat patuk dengar ha nah gitu bukan mendengar melihat tak lagi patut lihat patut dengar bila ada sungguh tu ha baru dengar baru melihat ada panggil tanjizi hadis Supaya dengar huraya samak basak ha, Ada adapun hak sedia tanjizi qod dinasbah dengan zat sifat aa ha, nasbah dengan zat dan sifat wujudiah bagi Allah tuhan adap tuhan lihat tuhan mendengar sedia ha, nasbah dengan zat dan sifat yang wujudiah Hani pun gitu atas kau yang tuan. Mana kata Tuhan tahu sedia tu nasbah dengan zat dia sifat-sifat dia. Adapun nasbah dengan lain daripada zat sifat Allah, ah tu tilik. Kalau hak belum ada, dia panggil sulu hiqadim. Nah, ya bagi kau tu. Ah, jalan dia. Fa innal ilma ini pau fi kuatil, wa illah kerana bahawa ilmu itu salihun an yataallaqa biwujudihi fa tu iya bagi bahawa betakluk ia ayat nak gib lalu salihun li an yataallaqa biwujudihi kau nak reka kata fa innal ilma salihun lit taalluqi biwujudiah reka sikit supaya so, habis dahlah Ah ha, dulu dia tali an-salih li an ya'lama. Kalau dia kata li an-salih li an ya li lil ilmi. Ha, apa tu? Fa innal ilma karena bahwasanya ilmu tu salih li an yata'allaq biwujudihi. Patut ia bagi bahawa betakluk ia dengan adanya nyonya gairihi. Jadi patut bagi tahu. Ah ha, tu mana patut bagi betakluk dengan dengan adanya ada gairihi. Walam yataallak bi wujudih, lam yataallak bil fakli. Bil fakli taalluk pada ta'ala dan, ti, dan tidak ia. Dan tidak betaluk iyo, ada tidak betaluk ia Ia ilm bi wujudih dengan adanya ada gayrihi. Taalluk bil fakli, taalluk sungguh dok lagi. Nada itu bil fakli. Apa kali tak nak saling maksudlah mana Bukir dengar, ha, dengar. Bukir tahu sungguh lagi Cuma patuk tahu Moga ya. benda tak berlaku lagi Dia ya, kata Dia ha, dah lah patuk tahu Agak hurai ini suka dengan sifat basak Sifat sama Seperti ha, kali tak berkata basak Benda tak ada lagi Kitanya bersifat dengan basak pelihak Benda tu tak ada lagi Dia adalah le, patut lihat Bila benda ada Kita boleh lihat tak boleh lihat Lihat sungguh Tak lagi benda tak ada lagi Haa Sebab tu kalau ke kita ke-check benda Ke-data Haa Kadang-kadang umur panjang Nanti boleh tengok Haa Sikit lagi Nanti boleh tengok Dia adalah patut Boleh melihat saja. Dia boleh patut melihat Melihat tak lagi Ha, nah nah ko idada kalau kita mau panjat batu bu rumah tangga boleh anak ha boleh tengok ha ni kata ha boleh tengok haduk tangga solih sajalah bukan ha, bukan buka, buka, betakluk semunggu atana wallam bi ta'alluq bi wujudihi bil fi'li ha, maka ilmu pun seperti juga ini kau ni ni si kau ni jadi makna kata belum pada ada yang lain daripada Allah di dalam patok tahu haba japannya ta'alluq suluhi patuk tu sedia kala ah ha, ah tahu sedia kala bukan tahu sungguh sebab apa kata lam ya ta'alluq bi wujudihi bil ha, jadi apa dia tu dua kali ba tu ba yang pertama nak akan mana litadiah tidak bertakluk dengan adanya tu ba litadiah ha, ah tak bertakluk dengan tak bertakluk sungguh ah ha, kalau gitu bahaya kedua ni kena ta'aluk pada suatu mahzuh baru tak jadi rusak kaidah walam ya yata'allaq biwujudihi ta'aluk pada ya ta ta'aluk bil fa'lini ta'allukan ha bil fa'li ha ta'aluk pada suatu mahzuh Haa, nah sebagai ta'aluk sungguh tu dak lagi duk dalam patuk saja fa ilma salihun li ay yata'allaq biwujudihi Asifa ilmu tu patut ia bagi bahawa tahu dengan adanya ada gairihi tapi belum betakluk sungguh ha ni tak tahu lagi li ilma wujudi syai'i ani jalan dia lagi illah bagi illah dia panggil illatul lillatil li anna ilma wujudi syai'i qabla wujudihi tu ialah jahlun ha tu dia nak situ Pakai lari jahir belakang tu Kerana siapa-siapa kata tu jahil. ha tu kupu Jadi, kalaulah kita kata Benar-benar ada Gidat tahu dah kata ada tu Jahir, ayo ha, ya. ha, Nah, Benar-benar ada, dia kata ada dah Tak jahir Haa, seperti kita kata Saat kita khalik tu nah, Ya, baru berumah tangga Tak ada boleh anak besar Kita kata ada dah Haa, jadi kau eh tak ada lagi anak Kita kita tahu kata ada dah tu kah Tak jahil Haa nah, jahil lah ha, jadi Benuh Haa benuh belum ada Kita tahu dah kata ada Tak kembangin jahil Haa ya. bayangin ha, lagi situ tu Sabit di atas soluh Talut soluhi Sebab dia kata Li anna ilma wujudis syai'i Kerana bahawasa tahu Aka ada suatu Qabla wujudihi Tahu akan ada sesuatu Sebelum daripada Adanya-nyusai Apa ha, tak ni? kau tak ada boleh anak besar Ada mungkin kita ada anak dah Dia tahu hmm, Tahu dia tu boleh anak dah ha, Walah ada lagi apa okay, panggil apa? Jahlun Bahkan jahil murakab Orang okay, panggil ha, tu dia ha, Sebab itulah dia kata Suluhi qadim patuk Ah, ilmu tu patuk. Mana ilmu tu patuk sediakala bagi bahwa tahu ya, patuk bagi bahwa tahu dengan ado nyo ado gayrihi. sebelum daripada ado. Hmm, jadiyo. Kalau gi kata tanjizi, kodeng. Kalau kata tahu sedio, ah, ha? gidok tahu bagi gidok tahu kata ke ado, bagi belum do. Aje wogi koto, kawan nong tidak tu, tu. Ha, nah, Kalau belah tu kita pun kata Yogi dah tahu kata keada ha, Bari belak ada Jahir sungguh Pemisah tak ni Ah, ha, pasal kalau gitu Dia kata naam tapi Haa Mari nak menolak wahai sikit tu Tapi dia kata Ilmu hu bi anna hu Hatu tanjiziyum kodimum Haa, tak ada khubah Tetapi Tahunya Allah Ta'ala Kalau kita nak klik hakikat Haa, ha, kalau kita nak bekerja dalam majak nak bekerja sifat ilmu, nah Kalau kalau tak seri terkaling Haa dulu Haa, ha, kalau kata itu Raja nak klik ilmu Ini kata ilmu Haa, Zuhir klik Allah Ta'ala kalau kita nak jadi zuhid ibarat sepuh lepas darah naam ta'alluquhu bi annahu sayakunu hah ta'alluq tu kau panggil tanji ziyon qadim zuhid gitu ha nah kalau kata ta'alluquhu bermula ta'alluqnya nya ilmu bi annahu dengan bahwasanya ghairahu yang lain daripada Allah tu Saya kunu Atau tak di Bi anahu bi anna syaiq qabla wujudihi ha, Apa juga Klik ke gairi tadi lah Tetapi bertakluknya ilmu dengan bahwasanya Syaiq qabla wujudihi tu Saya kunu lagi ada iya Saya kunu mana saya jadu ha, Selagi ada Ha takluk tu panggil ta'aluk tanji zikoding Tak apalah tu tapi dia ibarat ilmuhu Harajat Allah Ta'ala Tetapi tahunya Allah Bi anahu saya kunu ha, Dengar bahawasanya syait Itu saya kunu selagi ada ad ia ha? Tahu tu orang pangit tanji ziyum qadimu Tupa hak dulu ha, Hak dulu Hak dulu dia kata ata'alul ilmu bi jami'il asya'a sebagai ta'alluqan yang qadima satu ya jadi fa ya'lamu Allah Subhanahu wa ta'ala <coughs> al asya'a tuha azalan pada azali alama hu hiya ala patuh kata keadaan telah ada ha oh, hak tu balik maklumat dia kata wa kaunuha wujidat fil madi aw mawjudatan fil hali aw tujadu fil mustaqbal hak tu atwarum fil ma'lumat nah jadi hak balik kau yang tamu tu kira kata tahu, tuha, tahu tu tahu tusdi sedia hak dah kata telah ada tu balik benar haa, balik maklum dia panggil ah benda tu terikat sifat dengan telah telah ada A ha, benda tu baru ada, sedang ada atau benda tu lagi akan ada. Hak tu dia panggil atwarum bil ma'lumat ma hak tu. Ah. Ha. tu segala kelakuan balik maklumat. Ah ha. pasal Tuhan tahu dia. Balik kawan ni dia katalah Kawan ni kata kalau gigak tahu kata ke Ka dah sebelum pada ada tu jahil. Huknu, tak ada kata tahu ada Haa, Semua perkara tu Itu yang tahu sedia Haa, Kalau benda telah ada Itu yang tahu sedia Kalau benda yang belum ada Itu yang tahu sedia Kata benda tu Lagi akan ada Kalau benda tu sedang ada Itu yang tahu sedia Haa, Tak ada jadi berlawar eh? Ilmu satu ya. Kawan ni darat dia bagi Dia kilit situ Nasbah dengan Zah Allah Qadim segala sifat Allah qadim. Ha Tuhan tahu sedialah. Nasbah dengan lain daripada Allah. Ha tilik. Kalau sebelum ada sebelum berlaku, ha orang payah kata patut tahu je. Ja, bukan tahu sungguh tak lagi. Kata patut tahu hasulu hi qadim dia panggil. Ha lagi. Dok depan soalan lagi ni ya sengaja jawab soalan lagi. Telangkah gi dulu ambil hujuk tiga. Turun-turun-turun mari wa ta'alluqun tanjizun hadisun berapa baris turun gitu dalam dua baris tiga baris turun gitu dan yang ketiganya ta'alluq tanjizih hadis nah makna baru tahu hak ni binisbati li ghairihi ta'ala dengan nisbah bagi yang lainnya lain daripada Allah Taala tapi ba'da wujudihi Kemudian daripada adanya adarairihi Kemudian daripada adanya adarairihi Bilfakli Haa, ta'aluk bilfakli Slip tu ni Haa Nah, sebagai ta'aluk Ini ta'aluk sungguh Maknanya tahu sungguh Ataupun ihtimah sakut pada wujudi, Kemudian daripada adanya bilfakli Kemudian daripada ada sungguh Haa, mana kalau ada sungguh Haa, tahu sungguh ada apa belum ada patut tahu. Ha jawab bagi kot tu. Hmm satu hoyek 3 tu kita nak cukup 3 dulu. Ha lepas kita unduh klik. Ha unduh klik pada tadi. Jadi anak ha, cukup pada kata waja'ala ba'duhum lahu thalathata'aliquatin. Yang pertama tanjiziyun qadimun binisbati lizatil lahi was Ya kira wa wa suluhiyum bin nisbati liwarihi ta'ala qabla wujudihi Ya kira wa ta'allukum tanjiziyun hadithun bin nisbati liwarihi ta'ala qabba'da wujudihi bilpa'li Ya cukup ikan Kerana ia sengaja jauh sikit waktu tu Haa lepas itu kita hunduk lagi Balik kau ni jawab alasnya balik kau yang pertama Sebelah kau yang pertama dia katakan, kita tengok nak tengok haqtah pula Baris yang ketiga haqtah Dia kata Wa laysalahu ta'ala Wa laysalahu lil'ilmi Ta'alluqun suluhiyun Wa la tanjiziyun Nah, Haqtah tuan kata Jadi dia katanya Bagi ilmu hanya satu ta'alut juga Dan tidaklah sabit Baginya bagi ilmu Tidak sabit ta'alut suluhi dan tidak tak ta sabit tak luk tanjizih ada selisih dua ni ni payah kata lagi-lagi wa illa jala boleh kata tidak sabit dan jika tidak ha. wa illa dan jika tidak ha, lahana jika tidak dengan bahawa bi'an sabata ha. lahu lil'ilmi ta'allukun suluhiyum wa tanjiziyum hadithum nah kata kalah dan jika tidak dengan bawa sabit bagi ilmu tu ta'alluq suluhi dan tanjiziz kau yang kedua kata dia kata lazimal jahlu ha lagi kot tu kalau kita isbakkan ta'alluq suluhi bagi ilmu juga tanjizi hadis bagi ilmu kalau kita isbak situ lazim ulil jahil dia kata ha dano alah sadia li anna salih li karno bahwasanya yang patut bagi tahu bukan tahu tu, tunggu laisabi alimina lah. karena yang yang patut bagi tahu bukan ia yang tahu patut tahu je bukan yang tahu ha tembok jahil la ada so lagi watandizil hadith dan tak bahasa luluh baru Mana baru tahu ha tu napa selalu yas talzimu sabqal jahli melazimi ia Aa, akan terdahulu boleh jahil oh, Baru tahu mana belum tu tak tahu Ini sebab kau yang pertama aa, Tidak isbabkan ta'luq tu luhi Ta'luq tanjizi Itu ha, alasat kau tu Balik ni jawablah pula Haa jawab dia Haa balik ni jawab katakan no. Sebelah balik kau yang isbahkan malik kau Bila kata tiga ta'luq tu dia jawab begini wa amma qaulul awwalina ha ni yapayak ni ah bahasa dialah hmm. <coughs> dan adapun perkataan bagi uh, adapun perkataan ulama perkataan orang-orang hak dulu nah, perkataan orang-orang pertama dia ada itulah wa amma qaulul awwalina dan ada pun perkataan orang-orang pertama Mana? Iaitu al-awalina As-sanusi wa man tabi'ahu nah, Kau sahih lah Mereka kata Laukana lahu ta'alluqun suluhiyun Lazimal jahlu Hak yang dipahai pada kata Wa illa tadi Wa illa lazimal jahlu Kau okay, yang kata ni? Nah? awa ha, illa bi anthabata lahu wa an kana lahu taallukum suluhyun makna gitulah ha balik ni kata ada pun perkataan ha, orang orang yang pertama kata kalau adalah kalau sabit baginya bagi ilmu itu taallukum suluhiyun nas tayy lazimal jahlu dia kata jadi lazilul jahil semua tu tak ada siapa dia pun mengatakan jahil Tuhan itu kupu. Oh, yang tika Tuhan jahil itu kupu, tak ada hilalah. Ha, maka nak lari daripada situ tu. Dia kata lagi jahil jalan, boleh kata lagi jahilnya. Lienna salih halih ayat lama, kerana bahawa yang patut bagi bawa tahu ia itu. Laisa bi alimi bukan ia ia afsalih tu bua bi alimi bukan ia yang tahu duk patuk tahu boleh boleh tahu boleh tahu tak tahu lagi kau la tu tengok apa kalau kita kata ah rakyat kau kata ah kau kau boleh tahu tu pemana kata tak tahu lagi lah Lah ni tak tahu lagi ah kau kau boleh tahu la tu duk dah boleh tahu boleh tahu tu maknanya tak tahu lagi Asbab nah, tu kalau kalau isbat taduk suluhil jazihir tu. Ha sebelah balik kaum pertama kata, balik kau yang kedua jawab. Fa jawabuhu. Wa amma qaulul awwalin fa jawabuhu. Maka jawapannya. jawapan bagi qaulil awwalin jawabnya begini. An nasbutal barangkali jatuh wa. An nasbutal wujudi. Bahawasanya Giduh isbabkan ada bahwasanya, Sabit ada li zaidin bil fengli Sabit ada bagi zaid Sabit sungguh La yasluhu ayyakuna ma'luman Kabla wujudihi bil fengli Tidak ada ia ada ia kau et eh, di majud jud, jud makna makna makna boroh ha, nah ha, tengok dulu ni bahwasanya sabit kalau kata jud ha jud tu maknanya murah lah. sifat murah kemurahan hati dia panggil ha kita kata tengok depanlah bahwasanya sabit sifat jud li zaidin bil fi'li la yasluhu an yakuna ma'luman qabla wujudihi qabla wujudi jadi kita nak turun-turun lapak kita dulu Haa, dia kata bahawa sebab sifat juz kemurahan kita kata dulu kalau wujud kita kau bagi zaid tu bil sungguh tak patut ayakun makluman tak patut bahawa ada ia maklum nak panggil maklum qabla wujudihi qabla wujudil zat wujudi wujudi zaidin ah ha, sudah zuhair sini nak gigit wujud bil fa'li sebelum ada sengerti tu nah belum belum ada sungguh tu kita nak kita, kita dah sahabat dah ada bagi Zaid eh tahlis dia kata Haa Kalau begitu Wa'adamu ta'alluqil ilmi Bishai'in la yasluhu Ayyakuna <Sessizuk> maklumat Panjang, Tak ada adil Hayat je panjang. <Sessizuk> Dan bermula tidak bertakluk Oleh ilmu Tak bertakluk Bishai'in dengan suatu Suatu yang la yasluhu Suatu yang tak patut Oleh ayyakuna Tak patut Oleh bawa ada Ya-ya syaitu maklumat Khubayakum oh, tak bertakluk ilmu dengan sesuatu yang tak patut bahawa jadi ia maklum bagi ilmu. Hak tu la yu'addu jahlan. Hak tu bawa khabat. Tak dibilahkan jahit. Ha, bukan kata tak bertakluk ilmu dengan sesuatu semua panggil jahit. Tak. Tak bertakluk sewaktu yang patut dijadikan maklum mana tak betakluk ilmu dengan suatu hak-hak yang yang pertama ni yang tak patut dijadikan makhluk itu tak dibila jahil hey, hak benda patut tahu pas tak tahu ah ha, tu baru jahil hey. ha tu dia benda yang patut tahu pas tak tahu ha tu baru panggil hey. kalau benda yang tak patut tahu patut tak tahu ha, tak panggil jahil he tu pun dengan ni ya, dia kata ha ni nak misalik dia lagi kam anna adamata'alluqil qudrati bil mustahili sebagaimana bahawa tidak betakluk oleh qudrat dengan yang mustahilah kita nak boleh nak milai kata lemah dak la yu'addu ajzan yada tidak dibilang ada dia ada muta'alluqil qudra tak dibilang lemah barang mustahil barang tak ada lagi dak Kudrak hanya berta'lut dengan yang mungkin. Kudrak berta'lut dengan yang haru. Yang terima ada, yang terima tak ada. Mustahil ni baria tak ada, tak terima ada. Ha, baria yang ada, tak terima sungguh. Sama sekali. Kalau gitu kudrak tak berta'lut. Lemuh? Eh, tak ada bila lemuh. Ha, kalau perkara mungkin tu, lepas tu kudrak tak berta'lut dengan setengah-setengah mungkin. Ha, bila lemuh. Kodrak tak bertakluk dengan mustahil, tak di bila lemuh. Kodrak tak bertakluk dengan yang wajib, tak bila lemuh. Supo tu juga ilmu. Tak bertakluk dengan suatu yang tak patut dijadikan maklum. Tak panggil je. Hei, mana? Beno, beno, beno ado. Ha, beno, belo ado. Fah tak tahu kata ke ado. Ha, tak panggil tak panggil Hei. Haa, ha, tu dia. Nah. Ha hak-hak jahilnya nak. Benar belum ada tahu katakan ada. Ha tu jahil. Ha tu jahil tu. Benda belum ada, pas tak tahu katakan ada. Ha tak dia bila jahil. Ha ni payah tu. Ha tu dia. Ha tu makna buah balik dia ni. Ha apa ke dia kalau itu? Tu Kalau gitu benar belum ada, ilmu tak luk tak luk cara nak. Patu. Ha suluhi patuk bagi ilmu tu sedia kala lagi patuk bukan tahu sedia patuk bagi tahu tu sedia hmm betul ya sebab benda mungkin takluk kudrat yang suluhi ha belum ada patuk ha kudrat mengadakan ha patuk bagi mengada bukan mengada sungguh patuk bagi mengada Asuluhi ha, kodim bagi quterak. Ha ilmu pun patut bagi ilmu tahu. Patut sejak sediakala bagi tahu benuh hok belum ada. Ha bila ada sungguh, ada sungguh tu tahu. Dia panggil tan di Ha nampak juga. Ha balik dia tu nampak juga. Jadi kita kira mai khulasah dua-dua kau tu de nak lek ke jahilah. Nak lek jahilah. Kau nung kata kalau kita isbat takluk suluhi Eh, yang patut tahu ni sebenarnya bukan tahu Jahilah Haa, tak boleh, tak boleh Kalau kita kata Kalau kita sebab suluhi ke Jadi, haa, nak pergi nampak nak tubik kot haa, Jahilah Sebab yang patut bagi tahu tu Bukan tahu sekali Haa, boleh bukan tahu nak kita muka jahit Haa, lah, lah, tu lah Satu saja, tu hai tahu sedia Nah, tu tahu sedia apa tahu sedia kan benda ada telah ada yang sedang ada yang lagi akan okay. hmm hak yang berubah tu sifat maklum bukan sifat ilmu sahabat dia kata fal mutaghayyiru inna ma huwa sifatul ma'lum la bukanna ta'alluqul <tuh> ah. <tuh> ilmi ha apa jadi le balik ni kata hai ya kata tak mesti dia kata tak berkaitan jalah ya tak berkaitan dengan suatu haja tak patut dijadikan maklum tak dibila hei supo dengan kudrat tak takluk dengan mustahil kita nak tak nak atal mah boleh hmm, tu dia ha, itulah tengok di banding ya, tu napa wa adam syai <Sessiz> wa adam ata wa adam t'alluqil ilmi bi illa yafluhu ay yakuna Ha, Habis kalas itu Qobat La hmm, yu'addu jahlan Payah dengan ibaratnya Pasal dia Payah tak Dan tidak ha, Yang kata Dan tidak bertakluk oleh ilmu Tak bertakluk dengan suatu Suatu yang tak patut Bahawa ada ia Bahawa jadi ia maklum bagi ilmu ha, Itu La yu'addu tak didilang Akan dia akan ada mutakluk itu tak dibilang ke jahlan. tak panggil jahil hei hak jahilnya patut tahu Tak tahu ha? tak tahu barang yang patut tahu itu panggil jahil hei. ni tak tahu barang hak yang tak patut tahu tak panggil jahil hei baninya kama anna adamata'alluqil qudrati bil mustahili baninya seperti bahawa tidak bertakluk oleh kudrat dengan barang yang mustahil Karena barang yang mustahil bukan muta'allab bagi kudrat pak kudrat tak bertakluk itulah ya adu ajazah supaya juga halayak dia nampak serta halayak dia supaya juga tak dengar barang tak ada sebabnya samak dan basar bertakluk dengan maujudat sekalian yang ada Tuhan dengar Tuhan melihat kalau barang tak ada Tuhan tak dengar Tuhan tak lihat tulis hai ke tulis benda tak ada mm tu dia dengar dan lihat itu Ah ha, Tak luk dengan yang ada je Kalau benar tu bukan ada Tak dengar Tak ada hal Tulis Bukan tulis Balik benar tu tak ada hmm, Haa Tu nampak tu Buah dia eh, Haa Kali kita tak ada hal dia kata Tak luk tanjizi kodim Nasbah dengan zat sifat Allah Kerana zat sifat Allah tu yang kodim Allah tahu tu sedia ha. Tanjizi Tahu sungguh Sedia kalau lagi Ni sebah dengan bari baru Hak belum ada Haa Kita nak kata tahu sedia juga Ah tu dia. Nak gigit kata tahu sedia. Bak hak tu dia kata jahil. Ha ya gigit kata dia. Ha. Ba hak tu dia kata jahil tu. Li anna ilmu wujudi shay qabla wujudihi jahlun. Ha ya gigit kata tu. Ha tak leh. Kalau kita kata itu bawa pada jahil. Ha nak leik jahil tu juga. Ha ya itu ya sebab. Alaykum liha nak li daripada Semukut jahit hmm. ha, Tapi semua tu Kawan yang sahih yang pertama Ada ha, kata dalam atas tadi Wah-wah sahih Wah ha, Sambung hak tadi Kali itu yang Zohi atas tadi nanya wujuklah. Jawabku: Anasubu talwuju di lizaidin bil faali, la yaslhu ayakuna makluman kabla wujudihhi ha, bil faali. Kita nak subuhkan. Aka ada bagi zaid sungguh tak patut bahwa ada ia amaklum sebelum pada wujudnya sungguh. Hmm. Ha, yang ketiga, hak kita lakukah saat ini dia Wa ta'allukum tanjiziyun hadisun. Ta'luq yang ketiganya Ta'luq ta tanjiziyun hadis. Maknanya tu tahu, Baru tahu Ah Baru tahu Ini pun balik nun ta'lis ta juga Kau yang pertama kata Kalau kita Kalau kita kata sabit bagi ilmu tu Ta'luq ta tanjiziyun hadis. Melazimi terdulu oleh jahit Haa Baru tahu Ini nampak sangat Baru tahu jadi belum pada tu tak tahu lagi Belum berlaku tak tahu lagi Haa Memberi bahaya begitu Haa tak tahu lagi kalau tu jahil Haa Haa Dia kata Ta'alukum tanjiziyun hadisu Bin nisbati li ghairihi Dengan nisbah bagi yang lain Yang lain daripada Allah Ta'ala Ba'da wujudihi Kemudian daripada ada nyonya kirihi, bil bilfeli. Kemudian pada ada sungguh, boh ada sungguh tahu sungguh. Belum ada, ha, belum ada tak tahu sungguh lagi. Hanya patut tahu an hatiyo. Nah, dia. nah. Hmm. Ha, setelah itu. Syekh kita waktu baik sekali pula Lakinil ha, happu Lakinil yani, qawlul muhappaku Tetapi kau yang ditahakikan Ialah kau yang pertama lah ha, Apa dia? Annahu bahwasanya Pakasyan lah Laisalahu tidak sabit baginya Bagi ilmu Bagi sifat ilmu Illa malaikan hanya Ta'alluqun tanjizi'yum qadimum juwa Haa Malaikat ta'alluqun tanjizi'yum qadim juwa Klik pada kau yang pertama Itulah kau yang taqik Al-Qawlul muhaqqa Al-Qawlul sahih Hmm Bagi ilmu hanya satu ta'alluqu juwa Tak kala itu tafri'nya Fa'ya'lamul maulal asya'a azalan Haa ni tafri' di atas kata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 zarah tahu pada sedia kala tahu tu ijmalan ha, dengan ijmah ni bawa maksud binazil khafi hazalant zarah tahu sedia kala tahu ijmalan bil ijman ha, dengan jalan ijma Watafsilan tafsilan dengan jalan tafsil ah ha, dia Saya tahu dia lagi wa ya'lamul kulliyyati wal yang kasrah dan tahu ia ia al maula Tuhan kita itu tahu akan perkara asyiah ya bahasa kulli dan asyiah hak bahasa juz'i kita nak misalah mana eh ha misal kulli juz'i seperti kita kata pokok kayu Ha, tu hak basah kulinya sepokok dua pokok, tiga pokok dalam kebun kita sebutnya kebun tu adalah pokok kayu tiga puluh pokok ha, pokok kelapa, pokok nyur tiga puluh pokok tu tahu cara kulit hak juz'i lah mana sepokok-sepokok daun berapa helai? Ha, tu dia, ha, tu, tu. Ha, pasir, ha, tu tahu juz'i tu pasir setambung tu tahu kulit dalam setambung tu berapa bijinya Ha, tu juz'i i. Itu juzi Nah Tahu cara juzi Ha Supaya juga tubuh badan kita Tubuh badan kita ni sore lah. Mari berapa orang lah. Mari dua orang lah. Mari tiga orang lah. Itu tahu cara kuli Sore-sore tu Haa, ha, ha Ha Berapa juzuk tu Haa, Ha Ha Kalau kira, kira ke juzuk Jirin piri kat Berapa juzuk tu, tu nah Tahu cara juzi Ha pasti. Ha Keresik di pantai Ah, Tahu banyak Cara juzuk Tuhan tahu satu persatu Itu apa panggil Tuhan tahu akan perkara yang bahasa kuliat dan bahasa juzi ah, Habis Siapa-siapa kata -siapa Tuhan tahu cara kuli je Cara juzi Tuhan tak tahu Itu kupu ah, Sahabat tu syih kita kata lagi-lagi Wa kafaratil falasifatu dan telah kupu oleh orang falasifah Jamuk pada falsafah Ah, Orang ahli falsafah Orang ahli akal Ahli fikir Ahli kajiat Ah tu Jadi kupu Ah, Sebab tu kata akal bijak panah pun Hmm nah. Haa terkadar dia lajok lah Sabah agama ni kena sabit dengan wahyu Agama bukan akal Ah ha, itu dia agama bukan akal. Hmm agama bukan birra'yi, bukan semata-mata pendapat Wahyu daripada Allah melalui nah makhluk yang suci malaikat turun ke atas makhluk yang suci para-para nabi. Ha, nabi pula menyapai kepada orang yang menyambut yang suci orang mukmin yang sedik yang sodik yang benar. itulah siapa menyapa-nyapa menyapa. Ah menyapa, menyapa. ha, bawa amanah amanah Maka suci lah Sebab tu kita jangan kira Pikir semata-mata ha, Kadang-kadang kita kecak jadi lajak melampau Lebih-lebih lagi orang sekarang Kita perlu buat kaji semula Hoi <laughs> hak kaji dah tak jadi Nak kaji semula Mari kita ejti semula Hak ulama buat dah tu zaman dulu Habis dah masanya <laughs> Habis dah masanya Ini masa lain Kalau kita masih dia bawa lagi hak zaman dulu Bermana otak kita duduk di zaman dulu Ah kalau kita dak pakai hak zaman ulama zaman 900 tahun dulu bermana otak kita duduk 900 tahun dulu. Apa tu? Kita kena guna sekarang. Kalau kita hak zaman Nabi tak leh pakai otak zaman dulu. Ah ha, tu nak selergok dah tu orang panggil tu. Ha, tu kena huh lalu kalau anak. <laughs> tu dia. Ai, eh, kaji kepala tok mu dulu. Ha eh, nak nak punah dah tu. Anak terkesok dah tu. Ha ah, ini orang pada siapa cuba kita tengok. Fahlasifah ni tak mudah lah. Ahli kajiyah tetapi kupur mereka. Kupur mereka. Betul mana dia kupur? Haithu ankaru ilmahu ta'ala biljuz'iyah. Itu di antara sebabnya. Kerana boleh pakai haithu ta'liliyah. Kerana ankar mereka itu akan tahunya ta'ala dengan juz'iyah. Haa, dengan Benda bahasa juzuk-juzuk Kalau kata tak Tuhal tahu haa, Secara setambung pasir itu Satu tamung pasir tahu Secara bertambung gitu Secara juzuk satu persatu Tak tahu baik Haa Ngi ekah itu Kupur oleh falsafah sebab itu Supa juga bandingnya Kama kafarat Sebagaimana telah kupur Ia falasifah Ni ro'i Sebab main dengan kafarat Kalau ro'i makna kata kafaru Tengok saat ni Saat ni ia ra'i maknu Dia kata mana? Hai tu ankaru Dia tak kata hai tu ankarat Itu ra'i maknu Mari dia yang kedua Ra'i lafah keli Kama kafarat Haa tak kata kama kafaru Haa tu dia Itu keedah jalan naik ibarat Sebagaimana telah kufur ia al-falasifah Bi inkari hudusil alami Dengan ingkar bahru alam Haa Dia kata alam sedia dia kata alam ini studio, Haa tu sahabat bagi kupu juga Ada kita? Alam baru, baharu Al'alamu mutaghayiru Wa kullu mutaghayirin Hadith tu Tengoknya kaji pandah Sebab apa boleh berlaku gepok Acak sangat ni Kerana dia test-test mari Dia tahu oh, habis masa Haa nak kaji Dia tahu habis masa Dia atas sepertinya Kalau katanya barat Kita buat gapapa Ya lokoh dia sendiri Dia habis masa Dia puhu Jadi puhu kalau-kalau yang barat bergetah kat habis getah bila habis getah dia tak lekat dia laberah ni pun dunia dok lokoh sikit-sikit kerana dia cukup masa pandas kat tu tu apa? apabila cukup masa boleh kat sendiri gitu boleh kat sendiri dengan tak ada tuan taknya giw yang tak situ. nah ni yang kata wala inna allaha la yahdil qawmal fasiqin wallahu la yahdil qawmal zalimi banyak ayat bahasa tu tu ada tak hidayah orang yang deraka ketuhan orang yang zalim uh, kerana syirik kupur dengan Allah ta'ala tu Allah Taala tak hidayah kita bunyi kata bejak kadang-kadangnya kenal ke dia tu juga dia bahasa bangga dia kata dua puluh tahun lagi akhir-akhir akad berlaku begini nanti tengok orang oh, ya, pakat nak uh, kata, nih, tengok lah orang palsapah kata ni tengok-tengok oh kena sungguh ke dia kita pun jadi siapa terlupa oh pandang pandang kan nak tak bermin kita biasa tu nak berjadi takut otak tu terlajak pun hanya nak taubi mi. Hanga nak tak kaji diri sendiri apa nak nak ati gila. Dah panah kaji menolak, kaji diri sendiri. Reuh nak tu bila pada badan. Ha, ha, ha, ha. reuh munak tu bila pada badanmu. Tak mana hatulah. Ha, ha menancang ya, ada heret. Jaga kita jadi belah tu jadi terheret lagu tu kada ada marik ajib. Sapa oh, pamula berasa tahu becak sungguh. Merasa oh, kita ni, ha jangan. Nah, kamakan kafarat dengan ingkari hudusil alamin. Sebagaimana kufur ia orang falsafah tu dengan ingkar baharu alat, dengan bahawa dia kata alam itu kodin Tempat-tempat kufurnya bila alam tu kodin tak ada tuhan. Tak ada Tuhan yang menjadinya. Ha tu tempat berat. Hmm. Ah ha, seperti kata Damaja kok tu. Ha, nah, kok ni Damaja, tak ada tuhanlah. Ya, Ah wa hasyrul ajsadi dan seperti atas pada atas pada khudusi sahaja kama kafarat bi ingkari hasyrul ajsadi sebagaimana kupu ia orang falsafah dengan ingkar ke bangkit segala jasad Mananya bangkit hidup kelak esok ni pada mati akan hidup balik dia juga dia tak percaya juga Ha tu. dia panggil ingkar hasyrul ajsad. Ha lepas pada mati akan hidup balik. Dia tak percaya. Ha, dia ingkar. Ha tu kufur juga. Ha, kita percaya. Jadi faqa dikafarat bi salatatin maka telah jadi kufulah ia ia falsafah dengan tiga perkara itu. Ha, bukan nanti tiga dengan salah satu daripada tiga apakala apa apa lagi beri pun tiga ke sangat ha, bukan nanti beri pun tiga ni nak rupa salah satu jelah walaupun percaya bangkit tapi nyigi engkau alam tu baharu dengan kata alam keding hmm dalah juga ha, ataupun nyigi kata Tuhan tahu setengah setengah je ha Tuhan tahu cara aku tak tahu cara juzuk ha walaupun, bangkit, walaupun percaya kata bakit ha, anda lah yang maksudnya bukan nanti beribu-ribu tak. Kama qala ba'duhum sebagaimana berkata oleh setengah-setengah ulama, ah dia kata bi salatatin kafarul bala sifatul ada iz ankaru iz ankaru ha wahya haqqam mutbatah ilmun bi juz'iyyi ilmuun bi awalim hasr lil ajsadin wa mayyitah ha, kena baca dengan logat tu kalau mayitah tu tak, tak tak jadi kena wazh hasr lil ajsadin wa mayyitah dengan tiga perkara jadi kufur oleh orang falsafah oleh falsafah aa ha, tu mai tu al ada yang melampaui bakal ada hujung lagi tu. Kerana ingka mereka itu akannya akan salasah akan tiga perkara tu aa ha, karena ingka mereka itu akannya akan tiga mana tiga amat atau mereka tu akan tiga wal hal hiya padahal iyo, ia ia salasah tiga tu haqqan sebenar musbatah padahal ia diisbatkan dia sebenar nak ayat perkara tu perkara sebenar nigik ekah ha, ah itulah sebab bagi kupu mana yang pertama ilmung bijuziy ah ha. pertama ilmung bijuziy mana tahu Allah taala dengan barang juziy dia kata tidak adik yang keduanya ah ha huduth huduth awalin ah ha, kena atas situ deh ilmung bijuz'iyin huduth awalin ah ha, tak yang pertama tahu dengan juz'i dia eka dia kata Tuhan tak tahu bagi juzu yang kedua hazharatah huduth awalim baru alam dia eka dia kata sedio yang ketiga hasrul liajsadi ah ha, dan boleh baca ilmi boleh baca hudusi hasri bada pada salah satunya boleh hmm tu dia adapun kubam tadahzu pendek kata sah lah ilmu pun sah ilmi pun sah ilmu mung bijuz'iyyin adapun bijuz bijuz'iyyin hudusi awalin adapun ilmu bijuz bijuz'iyyin hudusu awalin Hashrun atau hashri li ajisadin. Yang ketiga bangkit segala jasad di hari kiamat. Yang kata tidak. Ketiga ha, tu wajanat menyita ha, bangkit ke segala jasad dan ia jasad segala jasad ia mati. Ha, nah mati. Pah, dah mati akhirnya bangkit. Jadi ha, tak percaya. wa Allah ya bantu man fil kubur. Dan bahawasa Allah lagi membangkitkan mereka Ia adalah kubur ha, Kita percaya Habis Klik kepada humbi asa Wa <tuh> ya'lamu subhanahu wa ta'ala Ma la niha lahu